Зібравши, мабуть, до сорока тисяч війська з гвардією і надводними командами панів, король поголі посувався на сокаль, радехів, топорів. Дороги були тяжкі, розмоклі від дощів. Незграбний табір не надавався до швидкого пересування. Таки ж були і річки, і потічки, якої я його писав милості князі Єремі. Та втопорові Ян Казимур забув і про дороги, і про річки, і потічки. Вишневицький, хоча мав би пасти в безнадії після того, як перехоплено його посланця, все ж не облишив думки про те, щоб сповістити короля. І йому таки вдалося знайти шляхтича, який доконав його неможливого чину. Звали його «Скшетузьким». Не було же він до знатних, був звичайний піхур, чоловічок не показний сказати дмізерний, не з тих, що літають над землею, не торкаючись і поверхні, а з дрібних болотяних чортиків, кротів, дощових черв'яків, сплазунів із і землериї. Він проповз крізь усі валиї підвалки, провинув крізь усі води і болота, проникнув крізь усі наші застави. І заслони змішався з землею, з водою, і з ніччей, дощем, забув про їжу і спочинок, забув, може, і своє ім'я власне, і все на світі. Пам'ятав тільки про завдання. І це винесло з кільця смерті, і донесло до самого короля. І він упав до його ніг зі страшною вістю. Там під збаражем наші вже конають. Великий муж, хоча й малий й тівом. Король був ще задалеко, аби одразу дістати свого грізного ворога оружною рукою, тож намірився розправитися зі мною бодай на патрої. Зі своєм многомудрим канцлером, моїм приятелем давнім, Асолінським, видав він із білого каменя з маєтковишнєцького універсал бочерні в моєму війську, щоб кидали Хмельницького, найдальше за чотири дні вертались до домі, і послушності панам своїм. А ми вас, обіцянулось того Ян Казимир, в оборону свою беремо, що ніяка кара вам не буде, і застанетесь при правах і стародавніх звичаях ваших. Із Золочева, куди згодом прибув король, послан універсала і до полковників, і Савулю, сотників, отаманів і до всіх молодців війська Запорозького. Його величність король, ясно скидав мене з гетьманства, проголошував зрадником, визначив ціну за мою голову, а на моє місце подавався мка Забуцького, даючи йому булаву. Я випередив ті ніктимні королівські універсалики. Перевцюнув головні сили свої підстави збараж далі на захід, де горби не давали обложеним побачити зміни в козацькому таборі. У буток козацького війська заступив ватагами посполитих, хан лишив на довколишніх висотах вершників, аби маячили шляхті перед очі, аби вся сила татарської далі там стояла. Там же вночі вивів орду в поле, а з нею я повивів своє найдобірніше кінне військо. І так без перепочинку із зупинок кинулись навстріч королеві, що за шість миль от збаража перед збором чекав, поки понеправляють мости і гаті на багнистій стрипі. Сам я, забравшись з демком на високого дуба, стежив за переправою королівського війська і дав пораду ханові сховатися в сіжу діброї і звідти вдарити Междану. 15 серпня був день католицького спення. Напередодні король переїхав через річку і в костолі слухав обідню. Причищався, досідував з вельможемо. Вранці військо стало переправлятися двома мостами через стрипу з львівської дороги і дороги на озерну, що вела до збаража. Коли переїхав і король, шляхетські полки посполитого рушення почали обідати. Хтось приніс звістку, нібито по задній сторожі вдарив якийсь татарський загін. Але посланці з діньовими глуми, бо який би то заблуканий чембув наважився стати проти такої сили, та ще й з королем самим на чолі. Обидали далі, припиваючи виномі, похваляючись, як в'язатимуть під збаржем козаків улики. І саме тоді козаки. Вдарили. Настала велика конфузія. Зборівські міщани задзвонили у дзвони. Орда з диким галайканням кинулась до мостів. Слуги з переляку покидали на мостах вози і заткнули переправу. Кіннота шляхетська скочила на кони і, лишаючи своїх піших, вдарилась навтоки. Козаки й татари стали бити нарізно тих і тих. На півмілі всеповий багнистий луг покрилися трупами, кров текла вже не струмками, а потоками черними. З самих тільки шляхточів убито було понад п'ять тисяч. Полягло чимало осіб знатних фамілій, так що дієписець тужливо натував згодом. Багато лишилося замків і дворів без господарів, воєводств і повітів без начальників. Вози з припасами, гармати, купи зброї дісталися переможцям, Зголодніла і розізлана пустим стоянням під збаржем рда, тішилася з і, супереч своєму звичайню, рвалася до нової боятики, так що навіть не із своїми молойцями, тільки стояв та дивився на таку запопадливість наших непевних союзників, які завжди охочувши загрібали жар чужими руками. Ніж скакали поперед батька в пекла. Король звелів мерщій розламати мости, щоб не дати з'єднатись козацькій і татарській силі. Але у того війська, яке я мав на сім боці, стачило, щоб цілий день сікти шляхту на капусту. Три учеї відступало панство під нашими тяжкими ударами, їхні привітці погрозами і мовляннями.